Просила позичити грошей. «Багато?» «Тисячу доларів». «Ого, і ти позичила у нас же?» «Позичила тих «З недоторканого запасу?» «Ну, мус». Антуанета зітхнула. Галя прийшла тоді заплакана, знову із синцями на обличчі. Втративши роботу, вона опинилась у безвиході. «Станіслав звірів щоразу більше». Алкоголізм, як і кожна хвороба, прогресував. Запої чергувалися з уже коротшими світлими проміжками. Не стало грошей не те, що на хліб, на найдорожче – горілку. Видною, звісно, виявилась крайні з крайніх – Алина. Їй і покутувати. Антуанетто Едуардівно, я мушу тікати. Уб'є він мене якогось дня от побачити. Зовсім ненормальний став. Звірюка звірюкою. В нас одне залишилось – або він мене, або я його. Позичте грошей під з Бога. Я за вас усе життя молитимусь. Я віддам. Зароблю і віддам. Антуанеті і самі були ой, як не зайві долари. Але вона витягла із відкладених на найчорніший день. Нічого, вони ще з голоду не пухнуть. А Галині таки біда. Галина Віталії, синку, працює у невеличкому містечку поблизу Рима. Хоче перебратись у столицю. Каже, там роботи більше, але й більша конкуренція. Наші жінки натовпами туди їдуть у пошуках роботи. І що ж вони там роблять? А ти, самісіньке, що ти збираєшся робити в Америці? Це ми. Хаос, ну ти знаєш. Хаос з кіперами? Отож. Перебирають, доглядають дітей. Немічних старих інвалідів словом виконують роботу, якої не хочуть робити італійці. Я ні за що не працював би бебісітером. Ким? Бебісітером. Це той, хто сидить з дітьми. Уяви, ці малявки без кінця пісяють і какають. Ці шмаркаті носи, ці брудні попи. Я б умер, якби довелось витерти, бодай, одну. Нічого б з тобою не сталося. «Будуть власні бебіки, залюбки витиратимеш?» «Ні за що!» «Сліпий сказав, побачимо, глухий сказав, почуємо!» «Закладаюсь на долар, витиратимеш!» «Діти – це ангелята! Вони пісяють ранковою росою!» «А от інваліди, які лежать і не рухаються, та ще й важать кілограмів сто!» «Його ж і перевернути!» і перестелити, і нагодувати, і опорядити. Оце робота. Ну, така робота не для нас. Дмитро рубанув ребром долоні, наче відсік від себе і від матері можливість заробляти на хліб отаким принизливим, важким фізично і морально робом. Кажуть, зарікатися не можна від суми, тюрми і будь-якої роботи. Життя довге і зрадливе, зітхнула Антуанетта. Ні, «Знову рубнув повітря, Дмитро. Є речі, про які навіть думати не можна. Але ж прибирання кімнату в готелі теж не найвища з насолод», – проворкувала Антуанетта. «Робота як робота», – повів бровами Дмитро. «В Америці навіть сини мільйонерів улітку працюють, і нічого, корона з голови не падає». «Корона не падає з тієї голови, на якій міцно тримається». Антонета знову провела долоною по гусі каштанові сина. «Послухай, Дмитрику, здається, ти від мене щось приховуєш. От все розповідаєш, і не все. Чому?» – завів таємниці. Дмитро притих, не би його застукано на гарячому. Так затихав бебік, коли його заставали за недозволеним. Затихав і починав, заткуючи, відповзати кудись під диван чи ліжко – Ото б і собі відповзати назад, кудись під величезне ліжко, щоб мама не бачила його очей. «Та я, Муся, я тут, я з дівчиною познайомився, і не знаю, чи тобі сподобається. Мабуть, ні». Похабцем знайшов щось отдалік, схоже на правду, і отчайдушно відбрігувався Дмитро. «І що ж за дівчина? Як звуть? Ти з нею в інституті познайомився?» Зацікавлено допитувалась Антуанета. «В інституті? Ні, не в інституті, на... але це не має значення. Мою дівчину звуть тепер Америка. От про це треба думати», – рішуче стрипнув коротким чубом Дмитро. Мати так і помітила, так і відчула, а вона завжди знала про нього все».